Sverige har världens högsta skatter. Vad betyder det för klättringen upp ur den värsta lågkonjunkturen i modern historia? Välkommen till Ekonomi på lördag med Britta-Lena Ekström. Om ett år så är det val i Sverige och nu positionerar sig regering och opposition med höjda respektive sänkta skatter. Hur påverkar de båda förslagen den svenska ekonomin nu när politiken ska anpassas till livet efter krisen? Det här är utgångspunkten för vår diskussion idag. Och här i studion så finns LOs chefsekonom Lena Westerlund. Här finns också skatteexperten och professorn som blev näringslivstorped Ben Sven-Olof Lodin, jag det där sista benämningen, det är titeln på en puffersbok som du kom ut med här om dagen. En imponerande lång tid har du varit med i skattepolitiken och debatten, Sven-Olof. Ja, det har väl varit sen början av 70-talet och jag säger varit med inblandad också i de flesta av skattereformerna som där. Och du är tycker var... fortfarande det är spännande? Ja, jag är fast i skatteträsket. Min kollega Christer Hilbom, du är ekonomikommentator på Ekot positionering, politisk positionering om skatterna ett år före valet. Är du förvånad? Nej, vem skulle vara det? Därför att det är ju det huvudinstrumentet för politiker. Det är ju det mest kraftfulla verktyget för att utforma samhället i den riktning som viss politik eller regering vill åstadkomma. Sen kan det vara så att det skattesystem man har kanske ibland också rent av motverkade som man politiskt har ställt upp. Därför att det kan bli då en grund för det man hör gång på gång, nämligen behov av att reform reformera skattesystemet och det hör vi också nu. Svenskar med jobb och rekordbilliga bostadskostnader, det kan man faktiskt säga är något av finanskrisens vinnare. Lägre inkomstskatt och historiskt låg ränta på bolånen. Hur stor är risken för överhetning om regeringen fortsätter att sänka skatterna? Vad säger ni om det? Ja, alltså för det första är de ju bara kortsiktiga vinnare. Risken är att de tar ut i förvägen och tror att det ska vara då att de då eh, så att säga, tror att de har fått det bättre än vad de har samtidigt så är ju också vårt skattsystem uppbyggt på det sättet Eller hela, hela ska jag säga, både skattsystemet och välfärdssystemet uppbyggt på så sätt att när ekonomin går ner så sänks sänks då, äh, med det, äh, det, så då höjs ju kostar denna för staten och skatterna minskar automatiskt? Och då får man ju skjuts redan av det. Men här har man ju sagt skatterna också, Lena. Jag skulle vilja säga att det är väl väldigt bra att vi har en, en skattekvot och en fördelning mellan, via det offentliga i kristider. För det gör ju att vi upprätthåller efterfrågan i ekonomin och efter, den här krisen är ju en efterfrågekris så att om statsmakterna nu stimulerar ekonomin, penningpolitiken har ju gjort det den kan. Vi har ju i princip nollränta. Men om man då via statsbudgeten stimulerar ekonomin så finns det ingen risk för överhettning nu. För vi har mängder av lediga resurser och problemet är att vi har för låg efterfrågan. Då blir nästa fråga, är det skattesänkningar som är det effektiva? Och det är ju inte effektivt i det här läget. Inte, på, inte jobbskattavdraget i alla fall utan man skulle kunna tänka sig rotavdrag som är riktat till fastighetsägare till exempel som en mer träffsäker insats för det handlar om att använda statsbudgeten nu för att upprätthålla sysselsättning genom krisen och att vi har en hög skattekvot i Sverige, den är ju då 49%, 49 procent 2006 och nu är den nere i år på runt 46% procent. det är ju precis som Christer sa här det är ju ett strategiskt val, en inriktning där den här regeringen vill sänka skatte kvoterna, alltså inkomsterna, skatteinkomsterna som andel av vår samlade produktion, BNP. Mm. Och det är väldigt tydligt i politiken. Christer? Alltså risken med skattesänkningen nu kan vara att just i dåliga tider att det ändå kan vara hushåll som är så pass skrämda och dåliga tider att den där sänkta skatterna, med i promån, inte används för konsumtion utan det blir sparande istället. det händer ju egentligen ingenting. Så att det finns ju en dubbel sida med den skattesänkningen. Ser vi täcker på sparande. Ja, egentligen borde man inte göra det, det är klart psykologiskt kan det vara så förstås, men eh, ser man på vad som faktiskt har hänt i år för de alla hushåll som har jobbet kvar ser rätt rejäla inkomstökningar i plånboken. Men om man tittar på det samhällsekonomiskt så har sparkvoten stigit väldigt mycket genom den här krisen. Och det är ju den samhällsekonomiska bilden att, vi, att hushållen då amorterar ner skulder till exempel. Och det är ju en följd av krisen. Det såg vi i samma mönster under 90-talskrisen också. Det är ett naturligt beteende. Så man måste rikta insatser väldigt väl. Utgiftssidan är mer effektiv än skattesidan nu för staten. Ja, men idag så är det ju faktiskt så att det har kommit igång konsumtionen. Det här stämde under, om, i varje fall, varje fall under första kvartalet och kanske lite längre. Men man ser idag att konsumtionen stiger. Inte av bilar direkt, men av eh, tittaren på de här eh, lite dyrare varorna som både kläder och eh, möbler och sådant. Ikea har en rekordomsättning eh, Möbelaffärerna har just nu rekordomsättningar och så vidare- och kläder också. Så att det kommer igång nu- men i början så var den här psykologiska effekten av nedgången väldigt stor. Men vi behöver ha 2010-2011 stimulans med många miljarder- säger Konjunkturinstitutet pekar på 45 miljarder. Expansiv politik som man kallar det via statsbudgeten. Vi behöver det. Mm. Men ser jag på det sittande regering som ändå har sänkt skatter- av ideologiska skäl så måste det andra- ska överväga bakom det där, för att- det här satte man igång redan innan lågkonjunkturen stod till. Direkt efter valet så kom det första jobbskatteavdraget. Så det finns en ideologisk inriktning på att man vill då förändra samhället på något sätt i den riktning som regeringen då vill ha. Efterlyser kanske då man har uppfattning att det ger sig en mer effektiv ekonomi. Det kanske ger sig en bättre förutsättning för högre tillväxt. Det är ju många dimensioner där. Men om det här fortsätter, skattesänkningarna, och vi nu ser att vi är på väg upp i lågkonjunkturen vilka ekonomiska effekter får det då? Alltså de här blir ju långs. Alltså inkomstskatteförändringar, de tar ju tid. De tar ju tid innan det händer. Så att eh, om man nu säger på regeringen som ligger fram för 2010 nu är vi redan i dagspolitiken här eh, så är det ju inte förrän 2011 så att säga, som nästa steg skulle tas i så fall. Och då är vi förmodligen nu det mesta av krisen i alla fall. Så att det, det är det är långa ledtider när man gör skatt, den här typen av skattereformer. En Andra sak är i Momsen exempel där man kan få ett genomslag från första dagen. Det får man inte när det gäller inkomstskatterna. Men om vi då tar oppositionens linje där man har nu aviserat vissa skattehöjningar inte så stora men dock skattehöjningar. Hur ska man tänka då för att det där ska vara bra för vår ekonomi? Alltså skattehöjningarna man kan säga att de specificerade skattehöjningarna är inte stora, men om man ska se på deras utgiftspolitik så är de ännu icke specificerade stora. Ser vi på det man har föreslagit så är det ju, gillar jag egentligen inte något av de där förslagen– Därför Varför inte att, Nej, alltså förmögenhet. Vi tar fastighetsskatten först. Jag tyckte att regeringen gick för långt i sin fastighetsskattesänkning. Så att höja fastighetsskatten som är en väldigt bra eller skatte egentligen. Det kan man göra tycker jag. Den skenade iväg lite för högt förut. Men man kan ha en högre fastighetsskatt bra. Men att ha den bara på de här högsta villorna det jag tycker jag är, är, är, är fel. Det är fastigheter och överhuvudtaget ger en viss skattekraft. När det förmögen är förmögenhetsskatten så vet vi att de samhällsekonomiska effekterna är så negativa så att det finns inga sakliga skäl att återinföra den. Framförallt inte när alla länder i Europa utom Norge har antingen redan avskaffat den eller förklarat att den ska avskaffas. Varför Sverige i den situationen? skulle gå, återgå till förvägskätten har jag väldigt svårt att förstå. Men om, vi nu, eh, om det nu blir som, man, som, som ekonomer säger och prognosmakare att det blir, arbetslösheten kommer att öka för den, den eftersläpning. Eh, är det då inte bra att man höjer skatten för att de skatteinkomsterna ska gå till de som nu blir arbetslösa? titta på hur, vad skattesystemets syfte är. Alltså det behövs en skattereform därför vi behöver ha ett långsiktigt skattesystem som är hållbart där man inte håller på och mixar så mycket mellan olika eh, mandatperioder. Det är liksom steg nummer ett. Det ska vara ett rationellt system som är rättvist. och den här rättvisa dimensionen den kommer ju utifrån ideologi kan man säga. Det handlar om hur mycket vill vi omfördela eh, via det offentliga? Vill vi ha en generös a -kassa, Ja då måste vi finansiera den skattemässigt via skatten, om den ska vara solidariskt finansierad till exempel. Och det är ju en stor skiljelinje. Så att jag menar att visst går det att höja vår skattekvot alltså skatteinkomsterna som andel av BNP, strukturellt över tiden. Det är helt möjligt som oppositionen lägger. Och det är så att säga en, en, verkligen en politisk fråga. Men man måste göra det totalt då se över hela skattesystemet. För det som har skett nu är ju att kapitalskatterna, både förmögenhetsskatterna har tagits bort, fastighetsskatten har sänkts väldigt mycket med en missgynnsam profil för de som tjänar minst och som har de lägst värderade fastigheterna. Så det, är, det, det måste göras sammantaget. Vi har problem med för låg beskattning totalt på kapitalinkomster i Sverige nu. Men det finns ju en rapport som har skrivits bland annat av förre finansministern, socialdemokraten, Kjell-Olof Fält och av dig Sven-Olof Flodin, du har deltagit i det arbetet där man... och alla verkar överens om att det finns ett behov av en skattereform. Men ens har vi inte sett någon sån. Vi har inte ens sett den på pappret. Och om ett år är det val. Vad är det som säger att inte oppositionen om oppositionen får makten höjer skatterna då utan att vi har tänkt igenom hela systemet? Alltså vi kan inte diskutera kapitalskatter utan att det hänsyn till den nya internationella situationen. Alltså överhuvudtaget så blir det allt svårare för ett litet exportberoende land att Hålla sig med en egen skattelinje vilket vi har gjort väldigt länge och eh, ser man internationellt så är de svenska kapitalskatterna väldigt höga. Ser man också internationellt på ett annat sätt så är eh, risken för kapitalflykt blir då betydligt större. Utan vad man måste ha, det är alltså ett, ska säga, ett optimalt system. Och då kan man se vilka, vilka typer av skatter- som är effektiva samhällsekonomiskt. Och effektivast, att säga, minst störande skatt- är faktiskt fastighetsskatter. Det har OECD slagit fast bland annat. Och det är lite lustigt att regeringen- då har sänkt den så mycket. Den minst, näst minst störande, det är- allmänna konsumtionsskatt, momsen, framförallt om den är generell, där är typen för en reform. Ja, men sen... nu har vi, både, vi har både en finanskris och vi har en global ekonomi där konkurrensen ökar och ökar. Nej. Och ökar. Och då blir, är det så då också, Lena Westerlund, att det är viktigare än någonsin att att vi ligger i, i samma spår som omvärlden när det gäller skatteuttag och skattepolitik. Vi kan ha en högre skattekvot i Sverige och det har ju både Sverige och Danmark till exempel som har en stor, stor offentlig sektor, stora generella inkomstförsäkringssystem som också ger väldigt positiva effekter. Det är ju kollektiva nyttigheter som vi vill finansiera gemensamt som vi gör och det kan vi ha och vi kan ha en bra tillväxt och bra sysselsättning så att vi kan avvika. Även om inte andra har det? Ja, vi kan avvika att ha högre skattekvot. Frågan är hur tar vi ut de här skatterna? Där tycker jag, delar jag Sven-Olofs syn att Fastighetsskatten, där tar vi ut för lite. Vi ska ha skatter som är neutrala i förhållande till olika branscher och sektorer och sånt. Det är viktigt med ett neutralt skattesystem. Men jag menar att Sverige kan ha en förmögenhetsskatt. Därför ägandet idag, det är inte bara svenskt, det är internationellt. Och det är bolagsskatten som är utsatt för internationell konkurrens. Och där har Sverige sänkt lite grann och där är det viktigt att ta hänsyn till andra länder. Fastighetsskatt, det kan vi ha om vi vill ha det. För det Politiska skäl. Men den måste reformeras. Den förra var inte bra. Den snedvred mellan olika typer av vägar och olika företag. Är det Är verkligen sant? Men tittar man på just kapitalskatter som hur det var tidigare och även nu så hade man ändå kryphål i systemet. Alltså man har ju då ändå uppgifter som säger att det kanske är flera hundra miljarder kronor som har flytt landet eftersom man vill inte ha... Skatt på sitt kapital eller skatt på sin förmögenhet. Alltså skattetrötta svenskar har ju faktiskt eh, inte flyttat landet en mycket stor del. Och det här är ju ett problem. Hur kommer man åt det här? Alltså så fort det finns en, ett kryphål, en möjlighet att klara sig undan en skatt, så gör både folk, hushåll och företag det så långt man kan. Så det, det här med skattekonkurrens även på kapitalskatter och förmögenhetsskatter har vi sett sig under väldigt lång tid. Hur återgår man i så fall? till att stänga in de här skatterna man det höja dem igen. Om vi vill ha fria kapitalrörelser, vilket det finns fördelar med för vi får ett stort inflöde utifrån av investeringskapital i Sverige, men det flödar också ut investeringskapital ur Sverige. Så då måste vi naturligtvis förhålla oss till omvärlden i vårt skattesystem. Det är självklart. Men det här med att det har funnits utflöde av kapital, det har ju inte med förmögenhetsskatten enskilt att göra. Det har också med andra saker att göra. Det har funnits enormt mycket skatteparadis till exempel. De nu med finanskrisen, vilket är ett väldigt intressant drag. Så det har funnits möjligheter att placera till nollskatt i världen. Och det påverkar också eh, Sverige. Och det börjar tack och lov nu rullas tillbaka. OECDs svarta lista är nästan inga länder kvar på. Så det menar att krisen nu den förändrar också möjligheterna– –och till det bättre för Sverige att kunna upprätthålla en bra skatteupphörd. Eh, forskning och erfarenhet– när det gäller skatter och lågkonjunkturer. Vad säger den? Man ska inte undandra efterfrågan i kriser. Därför så ska man via statsbudgeten och via räntesänkningar stimulera ekonomin. Och då blir frågan. När man stimulerar ekonomin via statsbudgeten, ska man då använda skattesänkningar eller ska man höja utgifterna? Det är där den ekonomisk-politiska frågan ligger för en regering och riksdag. Och då när man tittar på till exempel internationella valutafonderna har sagt genom den här krisen så är det att skattesänkningar är sannolikt mindre effektivt för att spä på efterfrågan. Och hålla upp sysselsättningen. Statsbidraget till kommuner och landsting håller uppe sysselsättningen där. Det är bra, det är effektivt. Så det handlar om att titta på vad är effektivt. Jobbskattavdraget det har ju som det har varit utformat av regeringen till exempel. Gått i relativt hög grad till de som ligger i den övre andelen av inkomsterläget. De sparar det, de konsumerar inte det. Alltså sätter inte igång hjulen och snurrar lika väl. Som eh, statsbidrag till kommunalanstighet, till exempel. Alltså, jag håller med Lena på så sätt att utgiftssidan är mycket effektivare för sådana här typer av åtgärder. Skattesystemet, alltså, det är ett ganska trögt instrument, som vi sagt förut. Så att, men jag tycker inte man ska koppla ihop det med skatter så mycket. Det är, jag tror inte det finns mycket speciella skattelösningar eller kriser. Det finns ju den typen av rotavdraget, till exempel. Eh, då, sånt har vi haft. Men å andra sidan. Vi har haft också tidigare i vårt skattsystem investeringsfonder och investeringsavgifter och sånt. Men det visar sig att på lång sikt var de inte effektiva utan därför har man skrotat de systemen. Så det är inte så lätt att styra så att säga, konjunkturen med skatter. Nej. Men nu befinner vi oss i en mm. rätt speciell situation. Ja, men då är inte skatterna kanske det bästa instrumentet utan då är som Lena säger att det är utgiftssidan som är mycket effektivare tillfälliga utgiftsökningar ja, tillfälliga, ska det vara då. Ja. Och det man vill göra strukturellt är klart att man kan passa på om, om, om den här regeringen gör ju just det. De vill på lång sikt göra stor skillnad mellan inkomster av arbete och från inkomstrelaterade försäkringar. Typ sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring. Och då fortsätter de sannolikt med budgeten som kommer på måndag med jobbskattavdrag. Det har ingenting med effektiv krisbekämpning att göra utan det har med deras långsiktiga skattepolitik att göra. Om vi lämnar Sverige för ett ögonblick och eh, USA, världens ekonomiska motor. Där har man. Eh, där ska man finansiera ett jätteunderskott. En sjukvårdsreform som kanske blir verklighet ska också finansieras. Blir det höjda skatter? Och i så fall. Vad betyder det för världsekonomin i stort om det amerikanska folket ska börja betala mer i skatt och inte kan, kan konsumera lika mycket som är. De kommer inte kunna höja skatterna så mycket som skulle behövas egentligen. Det blir psykologiskt oerhört svårt. Den enda skattekälla, den stora skattekällan de skulle kunna användas av det är att införa en moms. De har alltså ingen effektiv konsumtionsskatt i USA och de har en väldigt låg bensinskatt. Där har de två stora så att säga, skattebaserna i USA som av psykologiska skäl ingen hittills har vågat använda på allvar. Sen kan ju ett alternativ till skatte kan också vara att man då faktiskt får igång inflation och den vägen så här, betalar de här stora underskotten man har i sina federala budgetar eller statsbudgetar. Så att det är ett sätt att ta en omväg Det är inte lika smärtsam eller ja det kan det bli men inte lika märkbar för den vanliga plånboken. Men man måste ju också se att man kan växa ut ur, alltså skattekvoten är ju som andel av BNP, så räknas den samlade skattekvoten i, i ekonomin. Man kan ju också växa med tillväxt och man behöver kanske inte höja skattekvoten så väldigt mycket. Men jag delar Sven-Olofs syn där vad gäller USA. De har ju vissa skattebaser som de inte använder sig av och... De vill ju till exempel ha en sjukförsäkring eh, för hela folket. Den måste ju finansieras på lång sikt. Och då gäller det för dem att hitta de skattebaser som gynnar det. Och det hade ju varit gynnsamt för dem om, i krisen om de hade haft sina trygghetssystem på plats. För det hade också hållit uppe efterfrågan bättre för dem. Tack alla tre för att ni var med i Ekonomi Ekot lördag. Tack.